29. Вогник свічки відбивався від чорної води. У кімнаті було холодно. Це, мабуть, та, яку я проминув, коли вийшов із кімнати масажу, а, може, зовсім інша. Я був такий дезорієнтований, що і гадки не мав. Німець віддав наказ, як я припустив на ідиш, і один із моїх тюремників раптом ухопив мене за волосся, Голову смикнули назад, і мене повели по вкритих калюжами кахлях до наповненого водою корита. За мною лунали кроки німця. Бачити його я не міг, але відчував його смердюче кисле дихання на своїй щоці. Коли він заговорив, голос у нього був спокійним, майже розважливим. «Яке ваше ім'я?» «Шкоди не буде, якщо я скажу». «Віндгем. П.С. Віндгем». І додав свій особистий номер поліційного значка. «І звідки, констеблю Вінгеме ви дізналися, що Фогель тут?» «Цю інформацію мені б не хотілося видавати». «Вас заарештовано», – вигукнув я. Він зітхнув. «Прошу вас, констеблю, це вже починає втомлювати. Краще скажіть те, що я хочу знати. Нічого вам не скажу». Якусь мить панувала тиша, тоді раптом мою голову штовхнули вперед і мокнули в корито. Контакт із крижаною водою можна було порівняти з електричним розрядом у тисячу вольт. Від шоку я мимоволі роззявив рота. Рот і легені наповнилися водою. Я пручався з останніх сил, які, знаю, ще лишалися, але користі від того було мало. Бо ледь міг поворухнутися, а руки моїх тюремників тримали мене так міцно, ніби я був закутий у залізні кайдани. Минула ціла вічність. Десять, двадцять, тридцять секунд. Легені ледь не вибухали від нестачі повітря. Ще десять секунд, і мені кінець. Я майже знеперетомнів. Аж тут мене підняли. Хапаючи ротом повітря, закашлявся. Десь поруч стояв Ісраїль Фогель. Я його не бачив, але ясно відчував його присутність. Німець знову заговорив. «Запитаю ще раз. Звідки ви дізналися про місце перебування нашого друга?» «Здогадався». Поплічники його навіть не стали чекати на казу. Знову штовхнули вниз мою голову. Втім, цього разу я підготувався краще. Крижана вода вже не здавалася аж такою шокуючою. Холоду я майже не відчував. Тепер я знав, що боротися не лише марно, а й контрпродуктивно. Тож я беріг сили і дихання. Таким робом мені вдалося протриматися, як мені здалося, додаткову хвилину, яка насправді навряд чи тягнулася довше десяти секунд, доки мої легені знову не обпалило вогнем. Мене вже почала поглинати темрява, коли грубі руки потягли вгору, за що я й віддячив черговим нападом кашлю. Німець став переді мною. Він схопив мене рукою за підборіддя і підтягнув моє обличчя до себе. «Запитаю востаннє, звідки ви дізналися, що Фогель тут?» «Я викашлював воду з легень». «Раджу відповісти», – продовжив він. «Іще одного пірнання ви не витримаєте». «Мабуть, він має рацію». «Тож я вирішив щось сказати. Це може подарувати мені кілька секунд, але якщо вас тут утоплять у тазу, кожна секунда життя відчувається безцінною». «Гаразд!» – прохрипів я. «Скажу, але накажіть своїм хлопцям відпустити мене!» Він гавкнув наказ, і хватка моїх тюремників ослабла. «Кажіть!» Найкраща брехня та, що містить зернятко правди. Що менше доводиться вигадувати, то вище шанси, що ваші побрехеньки пройдуть контроль. «Ми отримали наводку!» З обличчя в мене текла вода. «І від кого?» «Від одного інформатора, єврея». Німець зробив крок назад. «Ви брешете», – кинув він, але з його голосу я зрозумів, що він не дуже в цьому впевнений. І ще одне зауваження щодо гарної брехні. Найліпше, якщо це буде щось таке, у що людина вже хоче повірити. «Ребекка правду сказала». Фогель знайшов притулок у банди комуністів або анархістів, а більшість із них були незграбними аматорами, що гралися в революцію. До них завжди було легко потрапити. І як наслідок, якщо ці угруповання й досягли досконалості у чомусь, так це у параної. Схоже, німець уже підозрював, що в їхніх лавах є зрадник. Я лише підтвердив його підозри. Як його звуть? «Не знаю, він не мій інформатор. Його підгодовує наш сержант. Але ви його бачили? Один раз, досить давненько. Опишіть. Чорне волосся, середній назріст, худий, було темно, я не дуже добре його роздивився». Німець обміркував почуте, але не схоже, щоб я його переконав. «Якщо це інформатор вашого сержанта, то де ж ваш колега, чому ви тут самі?» «Ми запланували облаву», – пояснив я. «Я подумав, що прийду першим і власноруч упіймаю фогеля. Може, зароблю підвищення. Ви пробували прожити на платню констебля. Це нелегко». І отримав ляпаса. Ватажок повернувся до одного зі своїх співвітчизників і щось промовив. Цього разу не наїдиш, а іншою мовою – німецькою. І хоча до смерті залишалось усього кілька хвилин, мені здалося це дивним. Навіщо переходити на іншу мову? Ви брешете? повторив він. У мене в шлунку ворухнувся страх. Це правда, заперечив я з панікою в голосі. Серед вас зрадник, поліційний інформатор. Через нього ми й дізналися про фогеля. Цому я вірю, майже безтурботно заявив він. Але ви брешете, коли запевняєте, що не знаєте, хто він. Кажете, що це людина вашого сержанта, але це казочки. Якщо й так, тут був би ваш сержант. Ні, тут ви, і це ваш інформатор. Запитаю ще раз, хто він? Не встиг я відповісти, як мене знову схопили і почали нахиляти голову до корита. Потрібно було щось швидко придумати. Схоже, брехня моя виявилася вдалою. Німець не лише купився, а був налаштований будь-що вибити останні факти. Якщо я не назву ім'я, мені кінець. Але ж я нікого в цій банді не знав. І тут мені сяйнула думка. Інша мова. Може, ім'я й не потрібно? Вдасться обійтися жартовним ягням? Цього разу пірнання тривало 30 чи 40 секунд, і мене витягли. Німець явно не хотів, аби я захлинувся до того, як викажу ім'я Крота. Це ваш останній шанс. Наступного разу на поверхню вас не витягуватимуть. То раджу сказати мені, хто зрадник? Це він... Кивнув я за ліве плече на чоловіка, до якого Герман не звертався, коли перейшов зідиш на німецьку. Можливо, він росіянин, а тому Герман довіряє йому менше. Тут почалося справжнє пекло. Мої тюремники відпустили мене, і я впав на вколішки. Закричали якоюсь іноземною мовою, хтось явно виправдовувався, вони вчепилися в горлянку один одному. Я озирнувся на Фогеля. Той відступив у тінь, але втекти не намагався. Тим часом двоє німецькомовних з кулаками накинулися на свого колишнього товариша. Чолов'яга намагався уризонити їх, але це важко зробити, якщо тобі вибили передні зуби. Раптом іззовні загуркотіло, затупотіли підбиті цвяхами чоботи, залунала англійська. «Поліція!» – вигукнув знайомий голос. Бійка переді мною негайно припинилася. Герман і його поплічник в востаннє зарядили чоботом під ребра бідоласі і кинулися навтюки. Фогель зібрався було бігти за ними, але зібравши останні сили, я кинувся вперед і схопив його за ногу, збивши на підлогу. «Сюди!» – закричав я, і за мить перед моїми очима вже стояли чоботи дванадцятого розміру сержанта Вайтлоу. «Чорт, забирай, віндеме!» – сказав він. «Трохи запізно для лазні, вам так не здається?»